Manșa semifinalei Europa League. Golul a fost marcat de Rashford în minutul 67. Returul se va disputa săptămâna viitoare. Amintim în cealaltă semifinală Ajax a învins o cu 4 la 1 pe Olympique Lyon. Campionatul de fotbal al Portugaliei va fi primul în care va fi folosit arbitrajul video la toate meciurile, începând chiar din sezonul următor. Federația de la Lisabona speră ca acest instrument să îi ajute pe arbitri și să scadă considerabil marja de eroare, pentru a pune astfel capăt scandalurilor privind deciziile de arbitraj controversate. Primul meci la care va fi folosit sistemul va fi finala Cupei Portugaliei din 28 mai, Benfica-Lisabona-Vitoria-Ghimaraeși. FIFA a anunțat recent că arbitrajul video va fi folosit și la Cupa Mondială de anul viitor. UBT Cluj a câștigat și al doilea meci al semifinalei Ligii Naționale de Basket cu campioana în titlă de Oradea, 103 la 96. Și de această dată ardelenii au fost conduși la pauză 49-46, iar principalii marcatori au fost Dykes cu 25 de puncte și Adamovici cu 23, respectiv Zino cu 24 de puncte pentru Bihoreni. Următoarele două meciuri se vor juca la ora de a săptămâna viitoare. Amintim în cealaltă semifinală, CSU Sibiu și Steaua CSM Eximbank sunt la egalitate 1-1, iar seria se mută la București. Deci în, în mare pericol ne Crăciunescu. Da, da? Își pierde pâinea. Păi e cu arbitrajul video, cum mai facem noi? Și noi la ce ne mai uităm aici? De și ce mai noi? este puțin? Că nu-și pierde pâinea, poate îl iau ca specialist. Ai alte în sistem. Nu, eu zic pâinea actuală de, na, de da. ne luminează... Ilie Dumitrescu da, și... Da, toată brigada. Bine, Știu? Ilie mai are și alea cu tactică, cu și altceva. Dar zic noi ce facem? Că noi mai mult la asta ne uitam în ultima vreme. Știi da, să da, vedem mult rată, mai vremuri. greșit arbitru pe că... vremuri, să știi că și de data recentă. Eu știam că arbitrii nu mai greșesc. Eu se așa greșește, știam, se da? greșește ca lumea, da. Bine. Europa FM. Pe cu tine. Europa FM. Nu știam cu ce să încep astăzi. Nu știam, am zis, Da, inspirat de, de alegerile din Franța, de weekendul asta, ăsta, de duminică. Excepțional. Băi, m-am gândit, francizii ăstea, francejii, astea, francejii astea sunt pilaf. Așa okay. că e DPF, Ech a e cea mai bună pentru pentru începutul ăsta de de weekend. Des a voilà De l'homme Quand il il quelque chose il est adoré dans mon coeur une part de bonheur Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend ta place, des ennuis, des chagrins s'épargnent heureux heureux en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rond. de tous les roues ça me fait quelque chose il est entroué dans mon cœur il pas la bonne Întreau aplauzele, vă rog frumos Bravo. Bravo, da, 7 și 20 vedem, Bravo, băi. bună dimineața. Vedem. Bine că v-ați trezit Luni dimineața. știm dacă mai avem Europa sau s-a terminat Bine, sper să nu câștiu o să pușin. avem O să, avem. Avem. O să avem, e prea frumos în Europa rog, ca, să, ca să... Ca să... Scăpăm și de francezi, să rămânem doar noi. Da, e diferență prea mare între Macron și Le Pen. 60% la 40%, asta dau toate sondajele. Ar fi chiar culmea să mă mai trezesc cu un Brexit, un Frexit, un Trump. Dar am aduc aminte că în 2000 a fost, uh, Iliescu cu Vadim da. a fost, da, în 2000. În 2000, da. Cam uh, așa niște așa. prieteni francezi m-au întâlnit cu ei. Cu de fapt nu două două așa, că Macron ăsta este occidental și pro-europen. Cu vreo da. două zile înainte de, de alegeri, m-au întâlnit cu niște prieteni francezi și m au arătat un ziar în care îi puneau păștea doi pe prima pagină, Iliescu și Vadim. Da. Și ce faceți, mă, prieteni? Complit. Da. Ce vota, ce, Bine. ce viitor aveți voi? Da. Da, oameni buni, să revenim la ale noastre, mai precis în județul Telorman. Păi în județul Telorman, unde este un caz extrem de dificil și misterios la Inspectoratul de Poliție Județean din Telorman. În poliție se discută acum, se examinează, se dezbate dacă să fie dat afară un agent de poliție din cauza unui gândar pe care l-ar fi filmat în secție. Și este autentic. Dar e și o anchetă în desfășurare, nu, nu? Da, este anchetă asta e. Deci șefii acestui polițist îl acuză că a făcut fotografii fără autorizație într-o zonă de securitate. Deci într-o zonă în care fotografiatul și filmatul nu erau permise. Așa. Ca atare s-a declanșat o anchetă. iar agentul își poate pierde locul de muncă. Aceste imagini au fost postate pe pagina de Facebook a unui sindicat de poliție care, evident, cere condiții de muncă mai bune pentru polițiștii români. Deci, ce a filmat domnul acesta? Gândacul în birou și în birou deci se vede măsuța de lucru, două telefoane fixe și gândacul. Mă, mă te dau pe mâna lui gândac, mă. Îl cunoști pe plutonierul gândac? <laughs> Pistruiat. Kafka, frate. Kafka, da. Da. Deci este cercetat disciplinar, a purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de poliție Județean Telorman, o doamnă pe nume Teodora Daragole. Așa sunt numele. în Telorman zice, conducerea IPG a declanșat cercetarea disciplinară a agentului de poliție pentru încălcarea prevederilor cu tare, cu tare, constând în aceea că ar fi efectuat fotografii fără autorizare pentru autorizație superior, îi transmit agentului că trebuia să depună o cerere scrisă, relatează Pro TV, în care să precizeze ce anume vrea să filmeze în birou și să aștepte un răspuns în termen de 15 zile. Și imaginez asta. Da. Deci lucrezi la poliție, te invadează gândacii, n-ai voie să-i da, fotografiezi, bine. trebuie să aștepți răspuns în 15 zile de parcă ar fi melcii hibernare. Da, bine că nu l-a prins cu radarul. Da. Pe gândac mă refer. Asta este. Deci Colegii de sindicat susțin că se face un abuz, au trimis o adresă Ministerului de interne, dar ministerul a refuzat să comenteze situații. Da, îi așteptăm la demonstrații da, pe este, tema asta. Este o anchetă în curs și nu putem să ne exprimăm probabil că <laughs>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 dintre Venus și Saturn, oferit de Selgros, susținut de primăria municipiului Mangalia, recorit de Bergambir. Prietenii știu de ce!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 Altex. De două ori diferența la toate produsele. E 2017 de câteva luni. Ce mai e aproape 2018? Încă plătești comisioane când plătești online? Chiar nu te înțeleg! Doar ți-am spus de pachetul de cont curent 0 zero simplu cu zero comisioane atunci când faci plăți online, chiar și către alte bănci. Și super dobândă la Overdraft. Descoperă oferta completă pe Raiffeisen.ro sau în orice agenție. Raiffeisen Bank. De 20 de ani împreună.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 Dacă e weekend, ai avantaj la Metro. Doar între 5 și 7 mai, Metro îți oferă Fairline. Lichide spălare parbriz de vară, 5 litri la 1,69 lei bucata. Prinde ofertele de weekend la Metro. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client. Ești cu gândul la vacanță? Ție e dor de o nouă aventură? Nu mai aștepta! Profită de reducerea de 15% pentru toate zborurile Blue Air. Intră pe blueairweb.com și bucură-te de reducere. Blue Regăsește-te acolo unde ești cu adevărat.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 la ora 12, să fim împreună la radio, la Europa FM. 7 și 30 de minute, ascultăm Busy Day la Europa FM. Bună dimineața, mai siguran? Bună dimineața și bine v-am găsit! Cu tot respectul pentru cultura evreiască, nu cred că este potrivit să avem o curte constituțională care să caute soluții rabinice. Decizia de a respinge ca inadmisibilă sesizarea avocatului poporului în privința legii de organizare a guvernului este o altă modalitate de amânare. Curtea nu s-a pronunțat pe fond să ne spună clar, da, domnule, un condamnat poate fi ministru Sau nu, domnule, în spiritul Constituției și a legalității în fața legii Nu poate fi ministru un condamnat atâta vreme cât nu poate fi militar, funcționar sau administrator de afaceri Nu, curtea spune că nu se poate pronunța pentru că, atenție, sesizarea este inadmisibilă Iar nu pentru că legea ar fi constituțională Busy Day cu Moise Guran la Europa FM Efectul evident al acestei decizii este acela că în viitor, probabil într-o altă conjunctură politică, Curtea va putea lua din nou în discuție această lege, care este atât de evident despre posibilitatea domnului Dragnea de a ocupa funcția de ministru sau prim-ministru. Dar nu despre Dragnea vreau eu să vă vorbesc acum, ci despre acest tip de lașitate al judecătorilor Curții Constituționale, căci ei nu sunt la prima decizie de acest fel. În același mod au procedat și în 2016, când se zizați de jurnalistul Liviu Avram în privința legii electorale, care are strâns în mod ticălos posibilitatea intrării în alegerea unor partide și oameni noi, Curtea a evitat în același mod să se pronunțe, considerând că sesizarea este inadmisibilă consecințele au fost mult mai grave decât de a perceput societatea, căci partidele noi nici n-au mai putut intra în campania electorală dacă n-au strâns un număr uriaș de semnături așa cum cerea legea respectivă. Pe cale de consecință, oferta electorală limitată, absenteismul mare la vot decurgând de aici și în final, bineînțeles, majoritatea actuală obținută cu 3,5 milioane de voturi la o națiune cu 15 milioane de votanți, e, acestea sunt, de fapt, adevăratele efecte ale lașității Curții Constituționale. Acum, ne mirăm și noi că avem o clasă politică penală și nu înțelegem cum de acești oameni ne reprezintă, dar totul e legat cauzal, determinat. Deci să nu vă imaginați că aceste acte de lașitate, cum le-am spus eu ale curții constituționale, rămân fără urmări în societate. Sigur, e un lucru pozitiv că deocamdată CCR nu a admis sesizarea lui Victor Ciorbea, că n-a statuat, adică faptul că premierul sau ministrii pot fi foști infractori. Nu m-ar fi mirat, la fel cum să fim sinceri, nici atunci când curtea a decis că miniștrii nu prea pot fi anchetați, n am fost cu adevărat. Surprinș. Practic, fiecare sesizare făcută la această curte constituțională este o adevărată sabie ridicată asupra societății noastre, căci oricând Constituția poate fi mutilată printr-o interpretare ce servește unui interes politic de moment și pe care de consecință efectele asupra democrației și societății noastre în general ar putea fi acelea deschilodire pe termen lung. Nu vă bucurați deci de decizia de acum a curții constituționale. Nu e o victorie nici pentru Dragnea, dar nici pentru democrație. Nu e nici măcar o decizie care să salveze prestigia Curții. E doar a cincea amânarea unei confruntări. Rămâne pe altă dată. Noi se mulțumim pentru Bizi cu Cu Moise vă reîntâlniți luni dimineață, tot la Bizi pentru că astăzi la prânz, pe la 1 și 1 sfert, avem Avocatul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petranu. Vlad, ce avem azi? O să vorbim despre nouă ofensivă împotriva... Sau... Despre nouă ofensiva corupților împotriva societății astăzi, e vorba de încercarea de amendare a legii grațierilor astfel încât să fie scoși din pușcării corupții, uh -huh. inițiativă la care s-a renunțat după ce au ieșit oameni în piață și, mă rog, au reacționat rețelele sociale foarte vehement, dar, evident, n-avem nicio garanție că nu vor reveni. Ști că suntem porții. o țară de paznici acum. Da, practic. Putem să trăim așa ca paznici ce e de făcut? Cât mai rezistăm? Cum ar trebui să reacționăm? Vă amintiți că președintele Iohannis a obținut dreptul de a organiza un referendum pe tema luptei anticorupție la un moment dat? USR a cerut președintelui să organizeze, să declanșeze totuși acest referendum, să-și ducă ideea la bun sfârșit. De ce nu face președintele asta? Ar putea rezolva situația? Da, poate îi reamintim astăzi la Avocatul Diavolului. Da. Bine, Avocatul Diavolului, astăzi la 1 și un sfert cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Până atunci! Se vorbi puțin de vremea de afară, instabilă astăzi și mai recoare în centrul sudul și estul țării, vor fi averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a teritoriului. Va ploua torențial mai ales la deal, la munte în Oltenia, Transilvania și Muntenia. Cantitățile de apă vor depăși periodic restrânse 20-25 de litri pe metru pătrat și va cădea grindina. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 27 de grade. În capitală, chiar dacă valorile termice vor fi ușor mai scăzute, vremea se menține caldă pentru această dată cu o maximă de 20 25 de grade. Ploi de scurtă durată pot apărea spre seară. 16 grade se înregistrează la Sulina, cel mai cald acum, cel mai răcoare este la Săna de Vale unde sunt 4 grade Celsius. Cer acoperit și 14 grade acum în București, 13 grade se înregistrează în Botoșan, Piatra Neamț, la Ploiești și Alexandria. 12 grade sunt la Brașov, Constanța și Satu Mare, 11 în Brăila și 7 grade arată termometrele la Miercurea Ciuc.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 La Mega Imaj și Shopping Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică ai mega promoții de weekend. Că doar e Mega, în perioada 5-7 mai ai, aripiare de pui picante, marca proprie Lubușe la doar 12 ,99 lei kg, roșișeri 250 de grame, la doar 3 lei și 19 bani în și pere Williams, la doar 6 ,99 lei 99 kg. pregătește te de gătit și prinde promoție de weekend de la Mega Imaj. Europa FM Ce mai bună muzica? Europa, Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Europa FM Europa FM Spunem din nou bună dimineața și 41 de minute. Da, ora dezbaterii noastre în această dimineață, o profesoară de română din București a rămas fără catedră și lumea a luat foc, internetul a luat foc. E o întâmplare cu un anume tâlc, nu e orice profesoară, e vorba de doamna Cristina Tunegaru, profesoră de limba română, care are o anume notorietate. În iarnă, de exemplu, când primarul general a cerut profesorilor să nu pună absențe elevilor care întârzie din pricina zăpezii de pe drumuri, doamna profesoară i-a transmis public că nu va da curs cererii, deoarece primarul general nu e peste. Școli. Ca atare, când a apărut ieri seară informația că a fost practic dat afară, lumea a făcut legătura cu acest incident. Cu doamna Tonegaru o să vorbim imediat, e în linie deja, dar vreau să vă dau un pic de context: că vreau să vă cer părerea și dumneavoastră, ca de obicei la 037206959. Deci, Deci, aseară doamna Tonegaru a descris pe pagina dânsei de Facebook circumstanțele concedierii și citez: Nu m-au inspectat. N-a venit nimeni să mă vadă la ore, să se intereseze de progresele elevilor mei, dar mă dau afară. Fără să întrebe părinții sau elevii, fără să mă anunțe măcar un funcționar al inspectoratului, a alocat din pix orele mele altui profesor și m-am trezit scoasă din școală. Nu mă interesează locul de muncă în sine, zice doamna Tonegaru. Ca profesor cu nota 9,67 la titularizare... Rețineți accentuarea. a treia pe București anul trecut, pot să găsesc oriunde un loc într-o școală publică sau privată. Dar eu am lucrat alături de elevii mei atât de frumos, am investit emoțional, am luptat și am muncit pentru progrese uimitoare, neașteptate, care au surprins școala întreagă. Nu-i pot lăsa să regreseze, să piardă totul. Și totuși, continuă doamna, nimic din toate astea nu are vreo relevanță pentru inspectorat. Interesul elevilor e călcat în picioare. Nu vor decât să scape de mine profesorul care vrea să schimbe sistemul de la bază. Eh, problema e că uh, ulterior inspectoratul școlar a precizat că doamna Tunegaru nu e de fapt titular, ci suplinitor. Iar postul a fost solicitat de titular începând cu următorul an școlar, din septembrie. Acum, ca să înțelegeți contextul în care se întâmplă toată povestea și de ce povestea s-a viralizat. Eu vă recomand să intrați pe pagina de Facebook a doamnei Cristina Tunegaru, pentru că acolo sunt o mulțime de postări interesante, majoritatea foarte critice la adresa sistemului educațional din România. Ea este autoarea faimosului și controversatului autodenunț, cu ghilimelele de rigoare, prin care spunea că preferă să-și învețe elevii lectura activă, dezbaterea, motivarea opiniilor și lectura unor titluri și opere atractive pentru copiii acestei epoci, în loc de textele prăfuite din programa școlară. Între care includea și poezile lui Eminescu, fapt care a jignit destul de multă lume în această țară. Pe de altă parte, doamna Tunegaru nu s-a ferit nici să-l critique pe inspectorul școlar al Bucureștiului, Florin Alexandru, care este și membru al PSD și consilier local la sectorul 1 din partea acestui partid. Și spunea următorul lucru, vreau să citesc din nou, opriți-vă puțin să contemplați enormitatea acestei situații. Un politician coordonează, printre altele, procesul de recrutare a resursei umane în întreaga rețea școlară a orașului său. Cum va răspunde acest om la o solicitare a unuia dintre superiorii săi pe linie politică, de exemplu un primar al partidului său, de a numi un inspector sau director iubit de partid? Deci, după câte vedeți, nu cred că este o, un personaj, doamna Tunegaru, nu e un personaj prea simpatizat de sistem. Mai sunt și alte postări, vă las să le descoperiți dumneavoastră pe pagina dânsei de internet. E, asta este dezbaterea noastră astăzi. Avem o profesoară care nu se teme să iasă din rând, și care are accente neconvenționale în educarea copiilor, dar nu era titular. Asta rezultă și întrebarea pentru voi este ce credeți? A fost schimbată pentru că deranja sistemul care a găsit calea legală să scape de ea sau măsura e pur și simplu incontestabilă, nu e nimic de comentat aici, circulați, vă rog, n-aveți ce vedea. Pe de altă parte, știi bine că toți am trecut prin școală că e important să rămâi cu un profesor cu care ai început să studiezi niște lucruri. Da. Bun, doamna profesoră Cristina Tunegaru este în direct cu noi. Bună dimineața, doamna! Bună dimineața! Bună dimineața. Bună dimineața. Să ne lămurim. Deci sunteți uh, suplinitor în momentul ăsta, da? Da, da. Sunt profesor suplinitor. Ok. Și, uh, dar în postarea noastră de aseară ați precizat că ați luat nota 967-a 3 -a pe București la examenul de titularizare. Ce să înțelegem? Da. Problema este că nu există posturi titularizabile și atunci orice nota ai luat nu te poți titulariza din moment ce nu există niciun post nuci un post pentru, pentru a fi ocupat de un profesor titular. Aha. Și atunci, profesorii de anul trecut din București, care au concurat la limba română, au obținut un post de suplinitor. Am înțeles. Și dumneavoastră, acum, dacă se eliberează un post de titular undeva, puteți să vă înscrieți. Pot să mă studiez din nou la examen, să dau din nou examenul Aha. și pot concura pentru acel loc. Din păcate, sunt foarte puține locuri, extraordinar de puține și atunci când sunt în orașele mari, sunt ocupate de Profesori, alți profesor titular din transfer. De curiozitate, de când era suplinitor la școala 95, nu? De când era da. suplinitor? De începutul anului. E un post pe care l-am obținut după concursul de anul trecut. Uh -huh. Mai sunt și alte posturi deținute de suplinitor la școala dumneavoastră? Uh... La școala 95. Adică era singurul suplinitor din școală sau mai sunt și alții? vorbă. Supunitorii sunt peste tot în toate școlile. Și la dumneavoastră în școală mai erau? Sau mai sunt? Cred că da. Nu, nu pot să vă spun situația nu a, Pentru a, că nu-mi dau seama dacă discos. acolo singurul post, cum ar veni eliberat de un titular temporar sau, mă rog, era ocupat uh, temporar de dumneavoastră și exact pe ăla l-a vrut inspectoratul sau sunt mai multe. Nu înțeleg contextul în care se întâmplă această decizie a inspectoratului. Și de asta vă în să Vă motivația ale deciziei. E o decizie legală. Problema da. nu este legalitatea deciziei, e moralitatea deciziei. Din păcate, eu nu concurez cu aceleași drepturi ca un profesor titular. Și sunt un profesor ca oricare altul. Uh -huh. da? Și eu și titularul suntem la fel. Dar de ce dar spuneți moralitate? Am trecut printr-un concurs. Da. Dar de ce da, vă referiți la moralitate? Care este? Unde este lipsa de moralitate a deciziei? Că invocați, adică spuneți că e legală măsura, dar în același timp sugerați că ar fi ceva imoral aici. Ce anume? Explicați-ne. Uh, lipsa aceasta de, de, de egalitate între mine, profesorul suplinitor și uh, uh, cel titular. Titularul are privilegii în fața suplinitorului. El poate obține postul, poate elimina uh, suplinitorul și lucrul acesta nu e în regulă. Suplinitorul care a lucrat la clasă cu elevii și pe care îi cunoaște. Ce să mai departe. Și știm că uh, interesul elevilor este să lucreze mai departe cu același profesor. Așa este, În păcate dar... aici nu, nu, nu contează, nu primează interesul elevilor și asta e problema de moralitate. Eu sunt de acord cu ne dumneavoastră. Ne de fapt elevii sau mișcarea profesorilor? Uh -huh. Înțeleg ce spune. Sunt de acord cu dumneavoastră. Schimbarea unui profesor îndrăgit este un moment traumatizant pentru, măcar pentru unii dintre elevi. Cred că într-un fel sau altul cu toții am trecut prin asta și eu am trecut. Dar uh, asta este o procedură legală. Credeți că ar trebui schimbată legea sau ignorată legea? trebuie schimbată legea, cu siguranță. Nu trebuie făcută excepții de la lege. În schimb, legea trebuie să permită profesorilor să continue activitatea la școală, acolo unde părinții sunt de acord, acolo unde elevii sunt de acord. Mm -hmm. Postul pe care îl ocupați acum a fost vacantat temporar? Adică se întoarce pe nu, post titularul nu, sau nu, cine? Nu. Postul pe care îl ocup era vacant în momentul în care l-am ocupat. De cât timp era vacant? Asta nu pot vă spun. Era vacant. Adică nu, nu, există un titular, nu exista un titular pe post, până acum. Bun. spuneți în dumneavoastră considerați că ați fost lucrat într-un fel? Nu. nu. Sunt speculații de presă, au fost asociate anumite uh, poziții ale mele cu aceasta și este eronat. Deci nu faceți nicio legătură cu atitudinile dumneavoastră publice? Nu, nu. nu. Și atunci ne nemulțumirea? Deci, e, e o întâmplare. S-a da. întâmplat să fie așa, s-a întâmplat să... Nu se întâmplă mie, putea să se întâmple la profesorii și sunt convinsă că nu mai am mai avut profesor în situația aceasta acum. Uh -huh. În București și în țară. Bine, dar inspectoratul școlar vă acuză direct într-un comunicat difuzat aseară și vă citez declarațiile profesoarei Cristina Tunegaru. Citez, nu corespund adevărului, sunt fără bază legală și aduc prejudicii de imagine primarului general al capitalei Gabriela Firea și inspectoratului școlar, școlar al municipiului București. Nu este. înțeleg ce legătură există între primarul general și inspectoratul școlar. Da. Ce intenționați să faceți acum? Să merg la școală și să-mi continui activitatea în luna aceasta pe care le mai am, mai și iunie, și să mă angajez la o altă școală, pot în fiu în public, nu renunc ca să le ușor. Mm -hmm. Speram ca că, da. că voi reuși să. Dar da spuneți-mi, după să nu ceva. Deci dumneavoastră ați făcut acel faimos, cum să-i ați zis dumneavoastră, avea acolo niște da, ghilimele da. subînțelese. Uh, autodenunț care a provocat o grămadă de emoție. De asemenea, ați avut uh, acea confruntare publică cu primarul general Gabriela Firea. Cum ați perceput reacțiile uh, opiniei publice? pe internet, pe Facebook, pe pagina noastră de Facebook, reacțiile în școală față de aceste poziții. Ați primit critici, ați fost încurajată. Cam care a fost atitudinea față de dumneavoastră? Uh, în școală, întotdeauna am avut o relație bună cu colegii, cu, da, cu, cu toată lumea, nu au fost nicio problemă cu părinții. Uh, reacțiile uh, publicele și sunt astea. Au fost și de uh, încurajare, au fost și reacții critice. Întotdeauna uh, există păreri și de o parte și de cealaltă. Ce părere aveți de programa școlară și de modul în care sunt făcute manualele, cel puțin în uh, privința materiei pe care o predați în limba română? Uh, aici e, uh, există un plus al noilor programe, sunt destul destule bune, uh, inovatoare, care vin cu niște idei foarte frumoase și cred că uh, dacă profesorii reușesc să le aplice corect, uh, putem, putem că adevărat să progresăm, mai ales la limba română. În schimb, e adevărat, manualele vechi Uh, nu mai răspundeau nevoilor copiilor. Și îmi doresc didactic să fie manuale mai bune. Și corpul didactic este pregătit pentru uh, modernizarea uh, modului de predare a limbii române? Uh, nu aș putea să vorbesc cu în numele întregului corp didactic, dar cred că mulți profesori uh, ar avea nevoie de, de sugestii, de, uh, de o îndrumare în acest moment, de, de o formare pentru noua programă. Ați fost reclamată în vreun fel la inspectorat pentru modul în care um, ați decis să predați la ore? Adică fără Eminescu, fără Slavici, fără autorii prăfuiți? A, a existat la momentul acela o reclamație din partea unei Uh, unui ziar, cred nu, nu știu să vă spun numele uh -huh. și dispensulatul uh, la momentul acela a verificat documentele școlare, planificările mele uh -huh. Spuneați că puteți să vă angajați și mediul privat dacă vreți, dar acum spuneți că alegeți mediul public. De ce? Învățământul public? Pentru că simt că aici, aici e nevoie de mine în, în mediul privat copiii au mai multe șanse Uh, au profesori foarte buni, au, uh, au alte conținuturi pe care le adopte la casă, alte metode. Aici, în schimb, putem să schimbăm cu adevărat ceva și cred că ne-i un public. Uh -huh. Trebuie să să, uh, să, lu să lucrez. Bine, domnule. Aici cred că se poate schimba și aici trebuie să muncim. Bine. Păi, vă mulțumesc pentru uh, intervenție vă mulțumesc și, și vă doresc multă putere de muncă în continuare. Să mulțumesc. Și succes! Hai. Ne oprim aici! Da! 7.53 de minut, 54 de minute chiar vin știrile Europa FM și ne pregătim pentru Republica Fantastica. Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Pentru că acasă e mereu pe primul loc, merit să fii surprins. Lider! Soluția la provocările tale zilnice e aici. Alege eficiența și funcționalitatea Indesit. La Emag ai până la 25% reducere la electrocasnicele Indesit. Comanda acum de pe Emag, mașină de spălat rufe slim, Indesit, capacitate 5 kg, clasă A, plus, cu opțiunea Time la doar 699 lei. Emag online va fi simplu. Oops!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 LEMS îmi casele românilor. Și ca să fii și tu unul dintre cei care se bucură de mobilierul LEMS, vină în magazinele noastre. Doar până la 28 mai avem reduceri chiar și de 50%. Grăbește, te Avem cele mai tare oferte. LEMS îmi casele românilor.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 25 de grade, ploii de scurtă durată pot apărea spre seară. Legea privind acordarea unei mese calde zilnice elevilor și preșcolarilor poate fi pusă în practică a fost promulgată de președintele Claus Iohannis. Programul pilot se va aplica în 50 de unități de învățământ preuniversitar din țară. Masa caldă sau pachetul alimentar care se va da acolo unde nu există cantine vor avea valoarea de 7 lei. Banii vin de la buget și pot fi suplimentați din veniturile proprii ale comunelor și orașelor. Copilul din județul Teleorman, salvat după ce a stat peste 10 ore într-un puț, se simte din ce în ce mai bine și ar putea fi externat săptămâna viitoare. Băiatul este în continuare sub tratament la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, spune Raluca Alexandru, purtătorul de cuvânt al Unității Medicale. Este în stare stabilă, acum e pe secția de pediatrie, stăm împreună cu mama lui. Este în continuare pe tratament pentru acea brohopeomonie de aspirație pe care a avut-o de la început. Mai are încă mici probleme respiratorii, dar să sperăm că vor trece și externat cumva săptămâna viitoare sau când se poate. A avut noroc, aspiratul nu i-a produs o infecție masivă și mă rog, a răspuns și tratamentului. În urmă cu 10 zile, copilul în vârstă de nici ani a căzut în pusul din curța casei din localitatea Balta Sărată. Județul Teleorman, a rămas blocat la aproximativ 16 metri adâncime, fiind scos după 10 ore de echipele de intervenție. Dosarul CFR Marfă, fostul director general al companiei Mihuț Crăciun, a fost arestat preventiv, alături de alți trei foști directori. Alte șase persoane au primit mandate de arestare la domiciliu, în dosarul vânzării către Remat Călăraș la prețuri subevaluate a 2450 de vagoane de tren. Decizia a fost luată noaptea trecută de magistrații Tribunalului Timiș. Elena Tudor Fostul director al CFR Marfă, Mihuț Crăciun, a primit un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Alături de el au mai fost arestați preventiv fostul director general al CFR Marfă și directorul Operațiun dezvoltare în 2016. De asemenea, instanța a dispus arestarea la domiciliu a altor șase persoane cercetate în acest dosar. Printre acestea se află și fostul manager al centrului zonal de Marfă, Timișoara. Alte cinci persoane vor fi cercetate sub control judiciar, printre care și directorul general al Remat Călăraș. Potrivit de anul trecut un grup infracțional a subevaluat valoarea unor vagoane de tren cu prilejul operațiunilor de vânzare-cumpărare a 2450 de vagoane destinate casării. Astfel s-a facilitat traficarea în folosul remat călărașe diferenței rezultate între valoarea reală și cea subevaluată a bunurilor casate. Prejudiciul în acest caz se apropie de 6 milioane de euro. Două zile până la turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Franța, intențiile de vot par stabile, potrivit sondajelor de opinie, duminică, 60% din electorat ar urma să voteze cu moderatul Emmanuel Macron, în vreme ce restul de 40% de cu naționalista Marine Le Pen. Fostul președinte american Barack Obama și anunță sprijinul pentru Emmanuel Macron succesul Franței este important pentru întreaga lume, susține fostul lider de la Casa Albă. Nu am de gând să mă implic în multe alegeri, mai ales că acum nu mai trebuie să candidez, dar cele franceze sunt importante pentru viitorul țării și pentru valorile la care ținem atât de mult. Am admirat campania lui Emmanuel Macron, a susținut valorile liberale, a subliniat rolul important pe care Franța îl are în Europa și în întreaga lume. Este dedicat să asigure un viitor mai bun poporului francez. Emmanuel Macron pune accent pe speranțele oamenilor, nu pe fricile lor. Datorită importanței acestor alegeri, vreau să știți că îl susțin. Pe Emmanuel Macron I am supporting Emmanuel Macron to lead you forward On Marche Vive la France la Washington, între camera reprezentanților din Congres a dat un dever de eliminării unor secțiuni importante din legislația asigurărilor de sănătate, o victorie politică pentru președintele Donald Trump, care a promis în campania electorală că va înlocui sistemul Obamacare, proiectul fostului lider de la Casa Albă. Niciun membru al opoziției democrate nu a votat alături de majoritatea republicană, observă Reuters. Noua lege a sănătății urmează să fie dezbătută și votată în Senat, unde există divergențe chiar în rândul republicanilor. Obamacare, denumită oficial, legea asistenței medicale accesibile a permis asigurarea aproape 20 de milioane de americani excluși anterior din sistem. Deocamdată știrile se opresc aici, dar găsiți informație și pe site-ul nostru, știrile Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Echipa Națională de handbal Masculin a fost învinsă la Baia Mare de Serbia în preliminariile campionatului european de anul viitor. Tricolorii au cedat cu 22 la 23 după ce au fost conduși cu 4 goluri diferență la pauză și în permanență repriza secundă. Giona a fost cel mai bun marcator cu 8 reușite. Peste 2500 de spectatori au asistat la meciul în care a debutat și Javier Humet, jucătorul spaniol care a primit recent cetățenia și este primul handbalist român naturalizat. România a câștigat precedentele două meciuri din grupă, iar duminică va juca returul cu Serbia în deplasare. Ambele echipe au acum câte 4 puncte, la fel ca Belarus, în timp ce Polonia nu are niciun punct. Primele două clasate vor merge la turneul final din Croația. România nu a mai jucat la un campionat european de handbal masculin de 21 de ani. Manchester United s-a impus cu 1-0 în deplasare la Selta Vigo în prima manșa semifinalei Europa League. Gărul a fost marcat de Rashford în minutul 67, iar returul se va disputa săptămâna viitoare. Amintim în cealaltă semifinală a Exam Amsterdam am învins-o cu 4 la 1 pe Olympique Lyon. Mulțumim, Luca! 8 și 6 minute. Republica Fantastică România. Mie mi se pare bomba de ieri asta din Republica Fantastică România. Da, da domnul Văcăroiu spune că România e o țară bogată. Important e să știi unde să cauți. Da, Bo <laughs> Ca să bogată <laughs> da, asta. Europa FM Pe aceeași cu tine. 10 minute, bună dimineața, prieteni, după ora nouă avem invitații în deșteptarea, Delia și Macanache vin să ne povestesc că ce cu piesa asta nouă de s-a lansat fix da, da, da, acum zero. o săptămână. Da. Republica Fantastică România la Europa FM Vă-l mai țineți minte pe domnul Nicolai Vă Văcăroiu? Ce dorme a fost de cu Văcăroiu? Pe care Academia Cațavencul a făcut domnul Văcăroiu, râdea de dânsul, dar degeaba că domnul Văcăroiu nu bea. Da. Domnul Văcărui care a fost prim-ministru România între 1992 și 1996, notați-vă asta că vine întrebarea la bătălia sexelor. Da, da, Țineți da. da, da, da, da. E, domnul Văcărui este președintele Curții de Conturi. De a avut a -a. o carieră politică lungă și, mă rog, a fost președinte la cameră. După ceva vreme a ajuns președintele Curții de Conturi. De unde descoperă în permanență cât se fură România? E o poziție foarte importantă. Poate de aceea guvernul a și redus bugetul curții de conturi, și poate de aceea domnul Văcărui a și spus că la, adică puteți să ne și desfințați dacă nu ne lăsați să lucrăm, că noi investigăm și aflăm ce se mai fură în țara asta, și ceea ce nu e exclus. Adică, putea ca PSD-ul la un dat să spună ce fac ăștia, să verifică ce se fură, ia desfințații. Vedeți, super interesant, domnul Văcărui vine de la PSD, adică. Da. Eh, pe vremuri. Pe vremuri mai în, terminat. În, vremuri, în, da. în vremurile de aur. Președintele curții de conturi. A declarat joi că într-o singură primărie din România se pot fura anual și câte 800 de mii de lei din banii publici manevrați de primăria respectivă. Nu e doar o chestiune teoretică. dânsul a adăugat că un astfel de caz apare la ei, acolo, la Curtea de Conturi pentru Investigare, o dată sau de două ori într-o săptămână, la nivel național. Uh -huh. Și mi se pare interesant. Bun, acum, sigur, Dânsu a identificat imediat metoda prin care se fură, Întrebarea e dacă știe de la Curtea de Conturi sau de când era la PSD pe vremuri. Dar e clar că știe de undeva. Citez. Zice domnul văcărui vă dau un exemplu de săptămâna trecută pe care l-am discutat în plenul Curții. La o comună se fură 800.000 de lei din impozitele și taxele locale preluate de la cetățeni. Anual. Cazuri din acestea avem unul sau două pe săptămână. Nu e o treabă izolată. În 80% din astfel de cazuri în 24 de ore se aduc banii înapoi, dar furtul tot furt este. A afirmat domnul Văcărui, o citat de Digi24. Și președintele Curții de Conturi a mai spus că cel mai simplu control este verificarea caseriei. V-am zis că se pricepe de câte ori nu îi ajută pe o să facă și casa la finalul programului, când lucrurile devin tulburi. Se iau chitanțele pe un an de zile și se însumează, după care Așa. verificăm cât are în trezorerie. A completat da, președintele Curții de Conturi. El a mai spus că anul trecut Curtea a trimis pentru cercetare penală 124 de dosare penale din 3200 de unități teritoriale verificate. Da, sunt 3200 cu totul, ca să înțelegeți. Deci Curtea chiar face treaba, 124 la justiție. Legea ne obligă, spune domnul Văcăroiu, ca în contextul în care conține elemente infracționale, să le trimitem la cercetare penală. Și vreau să vă spun că, dincolo de modul în care a guvernat, care a fost, după părerea mea, așa, osificat că România putea să crească atunci, dar n-a avut curaj și probabil că n-a putut să facă asta, domnul Văcăroiu a rămas un tip simpatic, pentru că presa l-a ciupit, l-a poreclit în toate felurile Vodcăroiu și a creat legenda asta că este o mare băutor de Vodcă, nebând asta, dar nu s-a supărat niciodată. Și a acceptat cu dragă inimă și, cum să spun, cu umor poreclele care i s-au pus și situația n-a protestat niciodată și a râs și dânsul de personajul care fusese creat și care semăna cu el. Păi, totuși, după 20 și cât 7 de ani să descoperi cum se fură în România, e un progres. Nu, da, de îi descoperăm permanența. Acum mai spune lucrurile... Acum vorbesc. Da, acum vorbesc, <laughs> pentru că le-au tăiat bugetul. <laughs> Avem în, în această dimineață bătălia sexelor. Vă invităm pentru înscrieri să trimiteți SMS-uri cu tarif normal la 1769 în care să scrieți deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și să luați astăzi un sejur de 3 nopți la hotel la Dolce Vita din Bran, pentru două persoane un premiu oferit de Europa FM și Neotur. 1-7-6-9 așadar SMS cu tarif normal, scrieți deșteptarea numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. De săptămâna viitoare, dragilor, vă dăm 100 de euro pe oră, în fiecare oră, de dimineață și până seara. Începem, uite, dimineața așa pe la 9 și terminăm seara, destul de târziu. 100 de euro pe oră. Cu mențiunea că în deșteptarea vă voi imposibilitatea să câștigați premii ceva mai mari. Uh -huh. Dar despre asta o să dăm detalii luni dimineață. Da, Dar la... Dacă tot dai 100 de euro, poți să încep mai devreme. Lumea nu se supără. <laughs> Zic eu. <laughs>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 I would've known that wasn't me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 Dom profesor Vlad și a revizuit întrebările pentru bătălia sexelor în câteva minute în și 25. Turul României la Europa FM. Majoritatea localităților din județul Vaslui nu beneficiază de pază și din această cauză infracționalitatea atinge cote alarmante. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție au atras atenția de nenumărate ori că furturile din mediul rural sunt în continuă creștere și un primar Crede că a găsit o soluție pentru a rezolva această problemă? Este o soluție inedită? Sorin Saizu ne explică. Bună dimineața! Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Primarul Comunii Vaslene Cosmești reactivează patrulele comunale. Asta pentru a-i proteja pe cetățenii de hoți. A stat și s-a gândit cum poate rezolva această problemă acută la nivelul județului Vaslui, și cum, la buget, cum bugetul local nu permite angajarea de personal calificat, Edilul a găsit soluția pentru a realiza paza comunală cu costuri cât mai mici. Da. A decis să-i oblige pe asistații sociali să asigure paza în mod organizat. Da. Bravo! O să vin asistații. I-a zis, mai găinile alea? <laughs> De ce? Da, ascultăm, sigur. Astfel va fi corp... Astfel va fi instituit un corp de bază comunal Alcăpit în perioada ferii din 20 de persoane care vor lucra 8 ore pe timp de noapte care vor patrula pe toate ulicele comunei. Odată cu venirea sezonului rece, baza urmează să fie asigurată în două schimburi pentru descurajarea hoților care acționează de obicei la adăpostul întunericului. În plus, primarul deci să, să fie va... patrule cu asistații sociali care o să umble peste tot prin comună să verifice dacă s-a furat ceva sau dacă a mai rămas ceva. Da, la, încep... furat. la început seara patrulează linie dreaptă, după aia ușor mai șerpuit, așa. așa. Sunteți răutăcioși Foarte iar vor veghea la mersul Asta la bunul ziceam. mers al lucrurilor. În da. plus primarul da. anunță că va construi și chioșcuri de pază în zonele de risc pentru a elimina toate problemele. Pe lângă așa. chioșcul de la capătul satului. Da. da. Stati, că nu e chiar așa ușor că cine nu vrea să intre în aceste patrule sau cine nu face datoria, o prins băut în timpul serviciului, așa. urmează să piardă ajutorul social. Bine, asta, mai, uh, asta e periculos. Chioșcurile alea vor fi dotate cu săniuțe? <laughs> da, <laughs> pentru intervenție. Ah, ok. Fare, e bine. <laughs> Bravo, da, nu, suntem Bravo, nu, foarte bine. Acum, întrebarea clasică e cine îi păsește pe paznici. <laughs> <laughs> nu pot să mă obțin. Da, bine, Sorin, îi ținem pumnii primarului și mai ales comunității care va fi păzită de asistații sociale. Sper să nu, nu vină... cum se va desfășura da. viitor. Să ne ții la curent, te rog da. frumos. O vedea cu ce pagube, cu ce rezultate. Mulțumim. Am fost rea, da, foarte, am fost rău. Rău. nu, bravo, e rău. inițiativă bună. Treia să dăm la știrea bravo chestia asta. Te rog frumos. Da, trebuie, trebuie să trăiască și da. oamenii din ceva. <laughs> Hai, oprește-mă. cu Vlad <laughs> și George Zafiu la Europa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 Frica Beko 347 litri cu tehnologie NeoFrost, clasă A+, și 5 ani garanție, la 1479 lei. Emag. Miau. Cine e ceapă din afariu? Peștișorule, ascultă pe Motanul care ți-vrea binele. Dacă mi îndeplinești o dorință, o să treci fericit până la dînci bătrâneți. Fie atent. Creditul expresul de la BRD trebuie să se dea și la Motan, fără adeverință de venit. Și repede că te-a zice. tot ce vreau cu dobândă 6,3% plus robor la 6 luni. Creditul de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 că e plimbare sau joacă, colanții Pepco merg bine în orice situație. Iar borcanele cu pai se potrivesc la fix cu băuturile tale preferate. Prețuri speciale. Colanți trendy pentru fetițe la doar 9,99 lei. Iar de damă la 14,99 lei. Și borcane colorate cu pai la doar 1,99 lei. Pepco. Mai mult sau mai puțin zilnic. Cu utilizare ușoară la 3 zile, Mastrel Madame 45 Plus previne și tratează uscăciunea intimă și înlătură simptomele acesteia. Cu Mastrel Madame 45 Plus, vârsta...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 La Mega Image și Shop Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, ai mega promoții de weekend, ca doar e mega! În perioada 5-7 mai ai înghețată Giant cu vanilie și migdale, marcă proprie de Lez, 4 bucăți la 85 de grame fiecare, la doar 5,99 lei pachetul. Mini Napolitane joie cu cremă de cacao, 180 de grame, la doar 2,69 lei și ulei de floarea soarelui spornic, un litru, la doar 5,19 lei. Prinde promoția de weekend de la Mega Image <trui> Sky, gonna be with you and no one's gonna be right 8 de minute Delia live în garajul Europa FM după ora 9. Până atunci însă ne jucăm puțin în Bătălia Sexelor. Ionela din Timișoara este alături de noi. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Ciao Ionela. Ceau, da. Ciao, ciao, ciao Ce faci tu? Bine vine la serviciu cu colegele de la birou. Ah, ce de simplu o să fie. Cu ele poți să pleci la bram, Așa. Și, da, Dan din Bucure... și Dan din București, bună dimineața! Bună dimineața, domnule! Salut, Dan! Bună dimineața, domnule! Dumneavoastră, ce faceți astăzi? Astăzi sunt în drum spre niște cumpărături care trebuia să le fac de dimineață și m-am oprit că am fost contactat de către postul noastră de radio. Dacă dați mesaje uri de dimineață... Da, am înțeles. Să face. permite da. să raportez, suntem în cursul executării unui program de concurs, uh, da. soldat cu premii în cazul câștigătorului și v-am invitat să participați la dânsul, dacă da, vreți da, da. să da, bine. Deci Ionela Dar, cine vrea să înceapă? Încep eu. Bine, Ionela, fii atentă foarte simplu. La ce instrument cânta faimosul lăutar Fărâmiță Lambru? Instrument. Fărămiță. Lăutar, Lăutar fărămiță. Ionela? Sambal? Nu A? Au... Da. Ce e asta? Ce este asta? Acordeon Acordeon Acordeon, Acordeon. Acordeon. Acordeon. Domnul Dan da. La ce instrument cântă artistul popular Dumitru Farcaș. La Pagot Nu, la Taragot A... Taragotul nu-i fagotul. Iată te rog, verifică, Luca, mi-a pus o problemă. Eu știu că Taragotul e diferit de fagot. Bun. Mergem mai departe. Ionela. Da. Cum se numea Alianța Militară a Statelor Comuniste Europene? Na. Alianța Militară a Statelor Comuniste. Nu, a? Tratatul de la Varșovia. Dan. Dan. Ba. Sub ce acronim mai era cunoscut Organizația de Cooperare Economică a Statelor Comuniste? Constituită ca răspuns la comunitatea economică Ca r într-adevăr Ionela, ia să răspunzi aici Ce revoluționar pașoptist român A fost supranumit Craiul Munților? Craiul Munților Craiul Munților, uh... cine era Craiul Munților? Asta... A... Avram Iancu, ah, Avram Iancu. Este, bravo. Domnul Dan, dacă răspunzi Ai câștigat Care este numele revoluționarului român Autor al proclamației de la Padeș Dată în 1821 Aulu ce simplu e îl știi sigur. Dănuț? Domnul Pot, Dan? Da. Nu tot. Deci nu, hă? Știu eu, Tudor Vladimirescu. Așa, Așa este, sunteți la egalitate, dar Ionela, te rog să nu răspunzi în locul lui Dan, că îi a, în... o, leu, ce porcărie, da. <laughs> ce porcărie, domnule, a fost foarte bine. Mergem mai departe. Ionela, viteza da. sunetului în apă este mai mare sau mai mică decât viteza sunetului în aer? Viteza sunetului în apă este mai mică decât în aer. Mai mare, că e mediul oh, mai doamne, dens, dar 1500 de metri asta. pe secundă versus 340 de metri pe secundă, dacă e mediu mai dens, circulă mai repede. Adică de exemplu, dacă dai cu ciocanul într o șină de tren, merge foarte repede sunetul pe acolo. Bun, Dănuț, dacă răspunzi ai câștigat. Care este unitatea de măsură a frecvenței? Unitatea de nu Ionela, rău, nu, Ionela, Ionela, Ionela o oprește Dan pentru să răspundă. Dan, care her, her. ai câștigat. Ionela e cea mai simpatică, ești drăguță, ci ne drag de tine și de colegele tale, dar Dan a câștigat în dimineața asta. Bravo, bravo. Mulțumim Ionela, numai bine. Felicitări Ionela, mai sună-ne. Domnul Dan a câștigat un sejur de trei nopți la Hotel la Dolce Vita din Bran pentru două persoane, oferit de Europa FM și Neotur, agenția de turism care stă la dispoziție cu servicii de încredere. Vacanța ta acum cu Neotur. Felicitări! Da, cum se intră în posesia aceasta? Asta nu e nicio problemă. Veți fi contactat pe căi electronice pentru da, a vi se da. transmite modul de intrare în posesie. Da. Cu cine doriți să executați această vacanță? vacanță? Cu soția mea. Da, Asta este. Um, da. cum v se zicea, zice? Program de voie vacanță. Da. Să trăiți? Și vacanță plăcută, să trăiți numai bine. <laughs>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 Ocază-i martă, kilometri Aș vrea puțină mentă ceai Cine m-a păcut om mare Nu m-a ce mi se pare Mi se pare că-i nedrăb De jos acum din nu, te așteaptă o treabă de făcut. Și multe artele ciosta, usa acum în grija ta, te așteaptă grijile, plan. Se supă ca mama, smalici seama, ca o tricutani ca frămă. Cine ne a făcut-o mare. Delia a lansat piesă nouă săptămâna trecută, fix acum o săptămână. O ascultăm live din garajul Europa FM. Macanache este colegul ei de piesă și de studio în cazul acesta. 8:46. Da, în capitală problema locurilor de parcare este absolut reală, dar paradoxal, cel puțin în buricul capitalei, lucrurile nu stau chiar atât de prost. În cele două parcări subterane de la universitate sunt fix 1394 de locuri de parcare și acum două zile, la ora 14, erau ocupate doar jumătate. Uh -huh. E drept costă 4 și 5 lei pe oră, așa că bucureștenii, mulți dintre ei, preferă să-și lase mașinile pe unde apucă sau să le plătească parcagiilor câțiva lei care le și țin locuri ocupate cu câte o ladă de... De bere. Da, goală. De ceva. Da. Ce nu știu cei mai mulți dintre locuitorii Capitalei este că dacă și-ar face abonamente la parcările din zona centrală, sumele achitate la sfârșit de lună nu ar fi cu mult mai mari decât cele pe care le plătesc parcagilor. Victor Marin a investigat cazul. Cu respect, domnul. Okay. Respect, tot de la direcția... București, pe la orele prânzului. S-a oprit neregulamentar. Două minunțele. Dar mai unde se oprește? Acum, acum, da. Șoferul a scăpat de amendă, dar tot în centru sunt două parcări subterane. Împreună au aproape 1400 de locuri, e drept cu plată. Cezar Ionescu e directorul companiei care le administrează. În momentul acesta, la 13.55, km 0, centrul Bucureștiului, un total de 685 de locuri libere. Laurele de vârf sunt pe jumătate goale, în condițiile în care la suprafață fiecare parchează pe unde apucă. Sigur, parcările subterane din buricul capitalei costă 4, respectiv 5 pe oră. Mai ieftin ieșiți dacă plătiți un parcagiu. În principiu, un om al străzii care pune o navetă de bere ori un scaun de plastic pe locurile de parcare gratuite și le dă la o parte contra cost. Romica e unul dintre clienții ai poliției locale să măștinguzo smei dau șoama de deci. am casă, am familie, n-am nimic. nu au un preț fix. Negocierea depinde de cât de slab de angel sunteți și de obrazul gros al parcagiuului. Cât vrei să-mi dai vol, ție deci spun sincer că nu mă oferz de tine. Dacă vrei să-mi dai ceva, îmi dai, dacă nu nu n-am cum să te obrilesem să dai. A contat și faptul că poliția era chiar lângă mine, dar de regulă romică se mulțumește cu 2 lei. În schimb pe lângă instituțiile publice, parcagii au dezvoltat servicii premium. E negociabil, dar pentru 80-100 de lei pe lună par Parcagiul se oferă să păstreze un loc liber în funcție de programul de muncă al plătitorului. Și parcarea de la universitate oferă servicii similare, dar legale. Dacă lucrați în zona... Și vreți să folosiți această parcare de dimineață de la 8 până seara la 8. De 125 de lei pe lună. În acest moment sunt doar 27 de abonamente de acest tip. Costă ceva mai mult decât la Parca G, dar parcarea subterană e monitorizată video. În plus, mașina nu stă în zăpadă sau soare. Parcarea de la universitate a fost construită în parteneriat public-privat și cu cât e mai mare cifra de afaceri a companiei care o administrează, crește și valoarea redevenței plătite către primărie. Bani cu care un primar, ar putea cândva să renoveze un spital, să asfalteze niște drumuri sau, cine știe, să facă niște parcări? Da, mă rog, posibilitatea aia de a-ți închiria loc de parcare subterană acolo în centru este grozavă. Acum câțiva ani când am lucrat la o redacție din centru, eu am avut loc închiriat. Și am uh -huh. un în închiriat, un an, plăteam în fiecare lună numai ca să nu dau bani la parcajii, că mă enerva nerva ideea. Mai confortabil. Da, super ok era și mergeam pe jos, 200 de metri era ok. Și în fine, câteva calcule la final, salariul mediu în România este de aproximativ 500 de euro. Din banii ăștia, un român își permite 570 de ore de parcare în centrul Bucureștiului, echivalentul în euro al salariului mediu din Marea Britanie este de 2200 de euro. Dar un britanic poate să parcheze în medie mai puțin de 150 de ore în centrul Londrei. De unde această discrepanță? Păi, în echivalent euro, parcarea în centrul Londrei costă măcar 4,7 euro, vreo 5, așa? Uh, și nu 90 de cenți, cât e în București. În plus, ca să intri cu mașina în zona centrală a Londrei, se plătește o taxă suplimentară de aproape 14 euro pe zi doar ca să intri cu mașina acolo. Parcarea se plătește separat, evident, în București nu te costă nimic. Pe de altă parte, londonezul este avantajat pentru faptul că el se fâțâie mai puțin decât bucureșteanul prin oraș, că stă măcar 8 ore la lucru. Ai dreptate. Video Radio, după 9 și tot atunci Delia, live în deșteptarea. deșteptarea. carry so mm. mm. prejudice back again oh, they oh, they I bet they know as soon as you walk in show sure, no. up wearing Cuban yeah, mix. yeah. Finest shoes. Woo -woo. don't look too hard might hurt yourself know the color red the blue shit Woo. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. Oh. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why oh. oh. you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Play only. Man. Come on. Put your f***ing things up you know, Guys, what y'all trying to do? 24-karat magic in the air.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 So many pretty girls around me and they're waking up the rock. Keep up. Ooh. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jockin'. Keep up. Uh, Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Hey, girls. What y'all trying to do? What you trying to do? 24-karat magic in the air. Like ooh that's so bad. Oh. Everywhere I go, they be like ooh that's so bad. Ah. Ooh. Everywhere I go, they be like ooh, that's so bad. Oh. Nah, nah, nah, now nah. rock me break, break it, jump like. Uh. What's that sound? Feeling? Just put your bring the moon. Ooh. Ooh. What you tryin' to do? do tell what you're tryin' to do. twenty karat magic in the air. 24K, Magic, Bruno Mars, Europa FM, 5 minute până la știrile de la 9 despre filme, video-radio, Filip Stan David imediat.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 Sunt restricții de circulație astăzi din cauza unor lucrări pe autostrăzile A2 și timișoara lugoj Se asfaltează pe autostrada Soarelui pe banda 1 pe sensul de mers Constanța-București. De asemenea, ne anunță centrul infotrafic, vor fi restricții de circulație tot din cauza unor lucrări de asfaltare pe benzile 1 și cea de urgență și pe autostrada A1 pe sensul de mers timișoara lugoj Epidemia de rujeolă în România, în județul Arad, cazurile sunt în scădere de la 109 în ianuarie la 53 în aprilie, în condițiile în care vaccinările s-au dublat față de aceeași perioadă a anului 2016. Cel mai probabil valurile de îmbolnăviri și de i au speriat pe părinți care au fost de acord să-și imunizeze copiii. Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Arad, medicul Mihaila Câtu am cerut în jur de 6.620 de doze. În ceea ce privește cazurile de rujeolă, în momentul de față, pe secția de boli infecțioase, avem internați un număr de 13 copii, toți cu suspiciune de rujeolă. Vaccinările pe 2017, pe primul trimestru, bineînțeles, au fost în total de 4.391 de doze administrate, ținându-se cont că se derulează în prezent și campania de vaccinare suplimentară la reore la copiii cu vârsta între 9 luni și 9 ani. Comparativ, mai exact, cu anul 2016, într-adevăr se observă o creștere a numărului de recuperări la vaccinarea reore. De la apariția primelor focare în 2016, în județul Arad au fost confirmate 837 de cazuri, județul se află pe locul 3 în țară în ceea ce privește numărul de îmbolnăviri. În cele mai multe situații, persoanele care s-au îmbolnăvit nu erau vaccinate. Joia viitoare, pe 11 mai, va fi organizată o dezbatere publică pe legea vaccinării. Actul normativ va fi trimis apoi în Parlament. Reacții după decizia Curții Constituționale care a respins sesizarea formulată de Avocatul Poporului privind legea 90 din 2001, judecătorii CCR au evitat să spună dacă persoanele condamnate penal pot sau nu să facă parte din guvern. Administrația prezidențială a salutat decizia instituției. Premierul Sorin s a limitat să spună că hotărârile CCR trebuie respectate, iar din tabăra opoziției președintele interimar al PNL Raluca Turcan consideră că persoanele condamnate penal ar trebui excluse și din Parlament. Ieri, după două în de dezbateri, magistrații CCR au respins doar ca inadmisibilă o sesizare făcută de avocatul poporului. Reclamata a fost legea 90 din 2001, cea care l-a împiedicat pe Liviu Dragnea să devină premier. Socialdemocratul are o condamnare definitivă de 2 ani cu suspendare. Într-un comunicat de presă, Curtea Constituțională afirmă că respins sesizarea din cauză că Parlamentul ar fi în măsură să lămurească situația. Subiectul grațierii care naște în, în atâtea controverse în spațiul public ar urma să fie dezbătut într-o ședință la vârful PSD. Cel mai probabil, acest lucru se va întâmpla săptămâna viitoare, când proiectul de lege va fi supus votului în plenul Senatului, a declarat liderul partidului Liviu Dragnea. Iar senatorii juriști s-au răzgândit, au votat din nou și au decis ca pedepsele de în fapte de corupție să nu se mai grațieze. Raluca Hatman ne explică. La nici 24 de ore după ce au votat pentru grațierea persoanelor condamnate pentru mită și trafic de influență, ieri senatorii juriști au supus din nou la vot controversatele amendamente. De această dată, au respins grațierea pedepselor pentru fapte de corupție. Anterior, Comisia Juridică respinsese și grațierea persoanelor condamnate pentru abuz în serviciu și conflict de interese. Deciziile au venit și pe fondul protestelor care au avut loc miercuri seară în piața Victoriei. Însă, nu doar cei care au ieșit în stradă au contestat grațierea și premierul Sorin Grindeanu s-a delimitat de acest plan. O mișcare taxată de șeful Comisiei Juridice din Senat, Șerban Nicolae. Grațierea nu e în programul de guvernare. E o chestiune care ține de parlament, de oportunitatea unei politici penale a statului român. Nu face parte din acțiunile guvernului. Dar și liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat că nu susține demersul colegilor săi și chiar l-a mostrat indirect pe senatorul Șerban Nicolae. Mai mult a cerut ca subiectul să fie discutat într-o ședință a conducerii partidului. Iar fostul premier Victor Ponta a cerut demisia lui Șerbană Nicolae de la conducerea Comisiei Juridice, întrucât afectează imaginea partidului. Pentru promovarea terorismului, justiția braziliană a condamnat la pedepse de până la 15 ani de închisoare 8 persoane. Acestea au fost găsite vinovate de promovarea unor acțiuni teroriste ale grupării jihadiste stat islamic și pentru că au avut în vedere atacuri în timpul Jocurilor Olimpice din 2016 de la Rio de Janeiro. Sunt primele condamnări în baza noii legi împotriva terorismului promulgate prima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 În dimineața, Simona Halep a câștigat ediția inaugurală a turneului feminin Tybreak Tens, scurtă competiție desfășurată seară la Madrid. Ea a învins-o în finală pe zvetrana Kuznetsova cu 10-6, după ce în a mai trecută de Joanna Conta și Monica Puig. La Tibre Tens nu există game-uri și seturi, ci sunt meciuri scurte, câștigate de cea care ajunge prima la 10 și o diferență de minimum două puncte. Simona Halep a primit un premiu de 200.000 de dolari. La masculin a fost a treia ediție, câștigată de bulgarul Grigor Dimitrov. Luni la Madrid Începe turneul ATP, patronat de Ion Siriac. UBT Cluj a câștigat și al doilea meci al semifinale Ligii Naționale de Basket Masculin cu camioana anticrăceseme orade 103 la 96. Și de această dată ardenii au fost conduși la pauză 49-46, iar principalii marcatori au fost Dax cu 25 de puncte și Adamovici cu 23, respectiv zino cu 24 de puncte pentru Bihoreni. Următoarele două meciuri se vor juca la ora a săptămâna viitoare. Mulțumim Luca! Vom cobor în garaj în câteva minute Nu ratați videoradio cu Filip Stan David Imediat în deșteptarea FM. Pe cu tine care shake this Headlines, making me blind All of your pleasures, catching my eyes If I jump once, then I never think twice But your temptation's making me stay another night And my sister's only loud to me, loud to me I don't know how it feels so right to me, right to me I gotta check myself before I get what I want To find out it's not what I thought it was And you know I gotta I slow up, gotta shake this heart. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Doesn't even matter if I'm all right. Cause if I don't walk, I keep messing around. And I'll be falling. Tell myself, leave while I'm still strong Don't run back till I'm ten miles gone And when the road stops, I'm gonna keep on Until I end up in the place that I belong But the pressure's pushing me back again Telling me not to pretend There's any use even trying to get you out my head So I lift my feet off the ground And I'm gonna walk right out Gotta slow down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 won't get caught in the old side trap run away run away never come back no way i'm going down like that no no Oh și o 9 și 10 minute prieteni ascultați Europa FM de Site-urile de socializare au dobândit atâta putere în ultima vreme încât au reușit între altele să influențeze semnificativ alegerile din America. Dar cât de multă transparență, e prea multă transparență despre viața privată și viața online e vorba în cercul. Primirea săptămânii la Video Radio cu Filip Stan David. It's the chaos of the web made Elegant. Speed round, Paul or John? Early Paul, late John. Mario or Sonic? Early Sonic, late Mario. Needs of the society or needs of the individual? Should be the same. You're most scared of? Unfulfilled potential. Veți recunoaște multe situații și scene din cercul. Inovatorul în tehnologie, care se adresează unui amfiteatru doldora de adoratori, corporația care activează după regulile unui campus universitar, strângându-i la oaltă pe toți angajații și construindu-le un sat în miniatură, aura impunătoare a podului californian Golden Gate. Cercul e un gigant tehnologic, ai cărui angajați în largă majoritate lasă impresia că ar aparține unei secte. Când o tânără dintr-o familie relativ modestă, al cărei tată suferă de o boală cumplită, ia interviul de angajare, îți lasă impresia că l-a apucat pe Dumnezeu din picior. Emma Watson, pe care mai toată lumea o știe încă drept Hermione din Harry Potter, se achită decent de rolul novicei aflate într-o situație care în curând o va pune la grea încercare. Familiar și în același timp amenințător, Tom Hanks e la fel de eficient cum îl știm, iar dintre rolurile secundare, atenția e atrasă îndeoseb de cel al prim etanului din copilărie. E interpretat de Eller Coltrane, tânărul a cărui maturizare am urmărit o de curând în boyhood. I am a believer in the of human beings. Lucrurile se înrăutățesc brusc și dramatic în cercul. Linia dintre viața personală și cea asumată sau mimată online se estompează. Profesia înghite personalitatea precum își înghite un șarpeboa prada. Muncitul la cerc se transformă pe nebănuite în alergat în cerc. Pornind de la premize generoase, gradul până la care suntem dependenți de noile tehnologii și confuzia îngrijorătoare dintre mijloc și scop, acest lucru un metraj nu se poate hotărâ însă dacă e un thriller, critică socială, poveste despre maturizare sau film politic. Ceea ce rezultă e un talmeș-balmeș în care conflictul se rezolvă copilărește, odorong-tronc și mult prea simplu ca să fie credibil, iar personajele sunt creionate în tușe foarte groase și abandonate imediat ce rolul lor narrativ e gata. Prea îndrăgostit de semnalul de alarmă pe care îl trage, sloganul dătător de frisoane al cercului este Secrete sunt minciuni. Acest film pare să creadă că nu mai are nevoie să și demonstreze cum a ajuns la concluzia la care ajunge. Video radio cu Philip Stan David la Europa FM. Filip, mulțumim tare mult pentru video-radio și pentru pauza pe care ne oferă în fiecare vineri dimineață pentru a ne împrieteni și mai mult cu Gala Catering. Mulțumim tare mult mulțumim. Gala Catering pentru meniul din această dimineață, o combinație super interesantă pe care am dat-o gata. Așa e. Recunoașteți. Vă zice ceva? Da, așa așa da, da, sunt ușor relaxat acum dacă am mâncat. Da? Era, e ca și cum ai terminat emisiunea. Total, Dar nu, n-am terminat emisiunea, n-am terminat. Mulțumim ca la catering încă o dată pentru mic dejun. Și un secret, Vlad Petreanu mănâncă câte trei ouă la micul dejun, că știe lumea. Da. M-am gândit să vă lași și voi. Ah, uite, mulțumit, tare mult, ești drăguț, altfel, altfel cine știe ce s-ar fi întâmplat. Bun, coborâm în garaj imediat, nu înainte de a da banii. Și când spun asta, mă refer la concursul nostru din această săptămână. La Bursa de Valori București e ușor să devii investitor. Acum există posibilitatea de a tranzacționa la bursă atât de pe calculator, cât și prin aplicații mobile pe sistemele de operare Android sau iOS. Bursa de Valori București are aplicația proprie, se numește Bucharest Stock Exchange, prin care se pot urmări acțiunile tranzacționate pe întreaga piață. Și acum, Bursa de Valori București și Europa FM te invită la concurs, poți câștiga pe loc 100 de euro pe care îi poți folosi la prima ta investiție la bursă, un kit complet de investiție de la Bursa de Valori București și altă surpriză oferită de grupul financiar Banca Transilvania. Sunați-ne la 037 02069599, număr cu tarif normal și răspundeți-ne la o singură întrebare. Vă dăm premiu, promitem. Alături de noi este Adriana, bună dimineața. Bună dimineața. Ce faci Adriana? Foarte bine, vă ascult cu tot dragul. Doamne, câtă energia e aproape că ți-aștepta da premiu fără să te mai întreb nimic. Nu mai prind orașul braț să intre direct la Europa FM de câte o dată pe an. O dată pe an sau o dată la 2 ani când i-am sex? Da? Bine, fii atentă! Care este da. aplicația prin care se pot urmări acțiunile tranzacționate pe întreaga piața Bursei de Valori București? Bursa de Valori București are aplicația proprie, Bucarest Stock Exchange îmi scuzați pronunția prin care se pot urmări acțiunile tranzacționate pe în, în, în, întreaga viață Adriana, întreaga da. piață sau întreaga piață? Piață, mai, piață Piața și de viață, nu? Ah, da, viață da. Adriana, da. felicitări! Vă Așa mulțumesc este foarte, este foarte mult, dragii să mei Bucurea Stock Exchange se numește aplicația Da, zic, mă bucur din inimă, ia zic da. Se bucură și ne iubește și noi pe tine uh, Am vrut să vă invit și să vă reinvit Pentru că anul trecut v-am invitat la Brad V-am invitat în Țara moților, V-am invitat în, în minunatul oraș unde există Muzeul Aurului Și nu mi a onorat invitația Păi n-am reușit să mai ajungem nu nimic. A, a nins între pe timp. Deci nu mergeți numai în alba, pe la ciugut și pe acolo. Nu e nimic. Nu nimic. Nu e nimic. O să iau măsuri a, Adriana, a, îți mulțumim. Nu te mai auzim. Te rog, <laughs> Mulțumim. Mulțumim, Adriana. Pe că care de... oricum am uitat să spună spun, ai câștigat 100 de euro bani pe care poți folosi inclusiv la prima ta investiție la bursă, ai câștigat un kit de investiții de la Bursa de Valori București și alte surprize oferite de grupul financiar Banca Transilvania. Cine spune că tu nu poți fi investitor? Ha? Vino la ziua națională a investi... investițiilor în promenada MOL, asta e pe 14 și pe 15 mai și află detalii despre investițiile la Bursa de Valori București în orice moment pe site-ul primainvestiție.ro Ne oprim aici pentru că o avem pe Delia, live din garajul Europa FM, în doar 5, 6, 7, 8 minute. Coborâm acum! Noi ce azi? La întrebarea asta, Adi Dean are întotdeauna răspunsul de bun gust!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 Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Deșteptarea, ascultați la Europa FM chiar acum. Mai avem până la 10 și drumul nu e ușor pentru că avem invitații în garajul Europa FM. Ne puteți vedea și e pe distractiv. Facebook. De ce să nu fie ușor? Păi chiar în acum sensul, începe. În sensul că nu știm ce, ce se întâmplă, nu știm ce urmează atunci când vine Delia în garaj. Nu știm ce se întâmplă. Bună dimineața! Op, op. bună dimineața! Bine veni, venit, n-ai venit singură. macanache cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Și, și band e cu noi. Și bandul e cu noi, păi nu, noi. Nu. De cine altruist? e altruist? Delia nu vine e? fără band. A, o dat data viitoare am să vin cu un cor, ceva. Cu un cor? Ai zis că vii cu piano și n-ai mai venit cu piano. cor de dansatoare. Da, asta voi să spun, cor balerină, dacă... <laughs> un cor de balerină, dacă... Un cor de balerine. Da, n-ar fi o idee. S-a notat. Gata, băieți, asta e, vă locuiește cu niște fete Și s-a terminat uh, șmacheria. Băi, am auzit o piesă foarte tare Da, îți place Da, știi cum e că undeva încolo În secret fiecare o ascultă și nu place nu, El a zis, îmi place, place foarte place tare, dar mie îmi place foarte mult piesa ta Piesa voastră, de fapt, îmi place foarte mult <gânt> Sunt și fan de Elia, sunt și fan de Macanache De mult, te urmăresc pe pagina de Facebook Mă bucur să te cunosc, bine venit la Europa FM bine Sper să intri vezi. în playlist Am vorbit deja cu Zaf Mă rog, urmează să aveți voi o discuție Se uită a, Zaf la mine, ce mă? Nu, acum eu trebuie să recunosc că de Macanache am auzit După ce Vlad mi-a atras atenția Tu te duci pe unde trebuie, nu vezi? El e cult, în familia noastră el e cultul, pe unde te găsim, Macanache? Acum, serios, uite. Peste tot. Pe, e. E peste populară. tot. Dar stau cu gluga pe cap și e, nu sufle. Da, exact, <laughs> Și fac două versuri și îți iau telefonul. Faci prima imediat, dar la Blumezi, la foc, la e Peste tot. Poți să mă găsești pe pagina de Facebook. Ăsta e el, asta e el cam N-am da. bej de ăla de... În cazul vostru, cine pe cine a ales? Adică Delia pe Macanache sau Macanache pe Cine Delia? a făcut primul a pas? A reciprocă treaba, <laughs> da, dar cumva. cred că primul pas eu a, ce frumos. Zic da, da. eu înainte, nici nu contează ce zice Că nu, îți spun sigur că așa a fost da. Eu am fost uh, inițiatoare Eu am întrebat, uh, ascultând piesa Cine a făcut piesa? Și răspunsul a fost Delia a făcut piesa Ce-ți venit? Da. Toată piesa, gen referent, strofele mele, partea lui e făcută de el, partea, restul piesei e de mine. Ce-mi veni, stăteam într zi la pian, târâncătân, târâncătân, târâncătân, știi? Te-ți Nu, era bine, nu, no, nu, no, nu. No. Am și eu un pian și... târâncătân. Ăsta e electric, e frumos. Da. E roșu. e roșu, la După ne-ai povestit, ai fost în direct la Europa FM Da, și ne-ai povestit că va ai Va fi de piese, Aha. asta va fi Pasiunea ta da, pian. ok uh, Și mi-a venit ideea fredonând de fapt altceva Fredonam în engleză pe linia melodică pe care o găsisem ta -na, na -na, ta -na. Și zic, mamă, cred că ar merge na -na, na -na, -na, na -na, ah, Iar rămâi e, cu mă da. Asta e, <laughs> știi, ce am zis O, Evrica, wow, cum e piesa asta, nu cred Mamă, cum mi-a venit -a -a. Și așa a rămas. Hai să o ascultăm, hai să o și ascultăm. Da, uh, și videoclipul e grozav. În uh, mod oficial se numește Rămâi cu bine. Rămâi cu bine, da. Lansai și vreo piesă. Uh, și să precizez că nu este nicio problemă, uh, absolut, nicio problemă să uh, spui mă-ta, pentru că e o prescurtare de la mama ta. E ca și când ai spune fita, tactu, uh -huh. sorta. Da. Dacă nu e nicio problemă să spui sorta, ce problemă să spui măta, dar timp cât lângă măta nu adaug ceva sol. Dar întotdeauna cu cratimă. Adică nu fie, știi, sufletul mătii să fie dragostea mătii. Adică e ok dacă nu e în sens rău, nu are nicio problemă. Trebuie să o și vedeți pe Delia când ne explică lucrul ăsta, ne vedeți pe pagina de Facebook Europa FM. Dacă pierdeți acest moment, îl veți vedea înregistrat ulterior. Figura ei spune totul. Bine, hai să ascultăm piesa, că mai vedem noi după aia. Delia cu Macanache și Bendul live în garajul garaj 2. Oh. Doamnelor și domnilor, un cântec cald despre o zi de primăvară și despre dragoste. A, a. Și am gătit de toată-n dragoste şi dor Îmi doar zile fripte Tu trăiești eu simt că mor oh. te doar cu iubire Ce ai transformat-o în rol oh, oh, oh, oh. Când am cunoscut Erai mai simplu și mai high Ai venit cu un chil de mere și mai ai cu un ceac ce ai avut se oh. cheamă farbric, acum Și mereu cu tine tine, mă simt titanii Nu te pla pentru popo, poți po să fie în Balcanic Nu am de unde mai mult său, am salariu de mecanic Nu panică disco mai retro ca un brisco Pentru tine merde sculzei și până San Diego M-ați lego, tu eu ego, lego înțelești înțelegi, Prego, Vreau să construi ceva și nu cu piezele de Lego Ori... Rămâi cu mine, ori rămâi cu mine Știi că pe viața este pustină Spreg merele prea să fi la va la prima vedere. terminat băcheria și rămas cu no Maria nu no it out Are, Bam, bam, ce, ce, ce vă distrați făcând bine, asta, mă? Da. Ce vă distrați? Finalul, <laughs> Cred că finalul își place cel mai mult. Finalul este... Bâmbona de pe tort, adică ai putea să faci <laughs> numai finalul. nu este la fel finalul. De fiecare dată, altfel. Relația cu mama-soacră e întotdeauna altfel. Da. Știi ce? E drăguț că piesa asta a e inspirată din realitatea mea. Da, e ok, mi-am imaginat. <laughs> Dar e foarte faină și știi, oricine își poate imagina viața după piesa ta, în schimb. Da, numai că ți-am zis, am avut noroc, chiar am noroc, și în general am avut noroc. Nu știu de ce, de ce m-a pălit pe mine inspirația în sensul ăsta când am făcut piesa. Dacă ajungi tu la concluzia asta... Încât ți-i spui, bă, ea noi cu măta, oase, bă, a făcut ea o piesă trebuie să mă gândesc până într un pic. Da, oricum era prea prea bună duma și m-am gândit, e prea bună, chiar dacă nu mi se întâmplă mie, dacă nu scriu asta, o să scrie altcineva da, Normal, e. corect. La fel se a și cu dama mă țimbiat. mai țin minte ce controversă ai strânit da, atunci. Și nu, nu înțeleg, Eu nu înțeleg controversa. Ți-am zis asta, adică există un bun ei vinul Giurgiuliu și Auza, care sunt reacțiile acum ale celor cu care te întâlnești? N-am nicio toată lumea a la cap și Mulțumesc. Sănătoasă la cap și prezentă în anul ăsta, acum, aici. Fără false pudori și fără probleme. Adică, păi, noi am auzit chestii astea în copilărie. Așa se vorbea. Rugat... Că dacă ești din vră nobile nobile și ai crescut la palat Atunci spui, rămâi cu mama ta, mă, ta în loc Am mă, înțeles mă. Auzi, Știi ce e interesant? Că piesa a fost lansată acum o săptămână Și uh, videoclipul a cu vreo 3 zile, dacă nu mă înșel uh -huh. 3-4 zile Pe YouTube are deja 3 milioane, da. 2 milioane de vizualizări Și apare doamna soacră, nu? Delia da. a, Așa E, Spun, the real soacra. A the real soacra Deci este, a fost cea mai bună alegere Pe care puteam să o fac m-am mm -hmm. gândit și mi-a trecut până ca Băi, ui, stai nu, ce, ce actriță ce... Da. Sunăm unde trebuie E da. foarte adevărat videoclipul Este o scenă acolo în care Delia stă pe și Să gândește la ale ei Și intră doamna soacră pentru care treabă în baie Și în fond știi ce suntem din familie Cine mai ascundem atâta este geniu. Ca Așa e în viață Bun. Și în tenis, uneori Bine, cadru cel puțin, că adică eu nu încurajez asta, era un cadru greșit, pentru că era și dumnealui cum ar veni, știi? Erau picioarele filmate Aha. din cadă, ah, okay. soacra care intră Intrată și eu... Adică da. nu recomandă asta, asta în viața niciunui cuplu, nu-i sănătos. Da, da, păi nu. Da. Asta e adevărat nu. de intimitate, domnule. Da, dar asta mamă. generează refrenul până la urmă. Măi mamă, măi. măi, mamă, deschide ușa asta cu o dărâm, o să puf și o să și o să intru peste voi. Bine, asta e subiect pentru altă piesă. Azi zice eu. Delia Macanache, auzi, ignorând faptul că suntem în sediul unui post de radio, crezi că piesa o să ajungă la radio? Eu cred că o să ajungă la radio. Nu știu dacă va fi acel în acel top de, nu știu, primele 5, știi? Dar piesa cu cred că va, va fi pe radio 100%. Ce tare. Deci Și Dacă este... nu va fi în top 5, nu i nicio problemă pentru că chiar nu nicio problemă adică nu trebuie să fiu cu fiecare piesă în top. Nu. Eu am mai oh. văzut niște de, deci de la, la, la dama mă, am văzut reacția asta, ușor ușor până la urmă piesa a intrat în difuzare da. și am mai văzut -o... ăia care au reacția sunt fix ăia care folosesc cel mai mult cuvântul ăsta. Da. Nu de, eu așa avea... sensul... de unde știi că îl folosesc. Stai. Stai, eu aș avea întrebarea asta. Domnul Zafiu, dumneavoastră ce credeți? Piesa va ajunge la radio sau nu? Eu cred că piesa uh, va ajunge la radio pentru că aceeași discuție a fost și la Smiley cu Damian în Brothers. Și ce e, ce s-ar putea de întâmpla? E, fost... Piesa ajun... Acolo nu e cu cuvinte, acolo e cu ritmuri fi? Ce, ce s-ar putea întâmpla da. ca să ajungă la radio? Ce trebuie să se întâmple? Să o lanseze, lanseze de Delia ce avem subiecte De ce avem probleme din a cu ritmul? Că e puțin balcanic, că e oriental Cu cuvântul mama Pentru că întotdeauna vorbim că nu facem lucruri Dar ne place atât de mult să ne uităm la ele Încât, uite, generăm momente de genul ăsta Întotdeauna o să fie așa Delia, spune o pilă la saf E bine că dacă nu făceai piesa, gândește ce mai vorbea lumea Exact oricum nu, am încercat să-mi imaginez piesa asta fără Ia rămâi cu bine Deci nu era nimic de piesă era... <laughs> Ok, skip, next yeah. <laughs> Nu era nimic cu piesă Deci n-ai făcut o variantă și cu rămâi cu bine? <laughs> nu. Doar A, în titlu doar Pentru în titlu. că m-am gândit că în momentul în care o veți prezenta când, când o prezinti la radio și spui Și urmează piesa Rămâi cu bine Ca să nu te pun în dificultate pentru că poate tu ai o jenă Poate tu... Rămâna Rămâna e cu tinești tinești cu cine? La voi m-am gândit serios Deci eu pentru voi am schimbat titlu. Adică eu n-aș fi avut o problemă, că dar Vlad e mai timid Da, nici eu n-aveam dar poate nu dă bine în top Sau în media când mă uit eu acolo Piesa Rămâi cu... A, Rămâi cu bine, ok E bine, e bine Delia, uh, colegii tăi -au confirmat. Te vedem și anul acesta la Europa FM live pe plajă și facem distracție mare pe plaja Europa FM. Ești binevenită? Cum a fost anul trecut? Că n-am apucat să te întreb. Atât de plin și atât de frumos. Și mult prea scurt. Aș vrea să stau să, să mai mult. Și eram concentrat, eram atentă. Eram... data viitoare vreau să intru mai pe relax. Bine. Delia, mai mult anul ăsta la live pe plajă. 27, 28 și 29 iulie. Vă așteptăm pe plaja dintre Venus și Saturn. Uh, Delia, Macanache, rămâneți cu... Bine, bine, bine. Da. <laughs> Mulțumim. Ok, o zi frumoasă.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 la 12 să fim împreună la Radio la Europa FM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 cu ta piesa asta. Vlad, mulțumesc pentru momentele astea minunate. În 15 secunde vă spunem exact de tot ce vreți să știți despre avocatul diavolului, despre emisiunea Andreesca și mare surpriză luni seara invitatul lui Ovidiu Anițoaie la Tribuna 0. 15 secunde. Strângem echipa, stabilim atacanții, nu există rezerve. Toată lumea intră în cantonament la iarbă verde. Fluirul de start de la Petrom din 8 mai. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. N-am întors 9 și 51 de minute, luni seara, tribuna 0, ora 21, Ovidiu Anițoaia are invitat un campion. Da, Marian Drăgulescu, cel mai proaspăt campion român la europenele de gimnastică de la, la, Cluj, la Cluj, medaliat cu aur la sol și argint la sărituri, vine luni de la ora 21 aici, în studioul acesta, pentru a sta de vorbă cu ascultătorii Europa FM. Este un fenomen Perfect. în sine. Câți ani are? 30... 36 de ani. Multiplu campion Incredibil. are exercițiu care îi poartă numele. Da, e un... o legendă via gimnasticii mondiale. Da, să poți face asta. Să poți face așa ce face, face el la 36 de ani și la nivelul ăla de performanță este aproape ireal. Trebuie vorbit cu el și mai ales trebuie ascultat. Da, da. așa este. Blun seara la ora 21. Între timp, actorul Mihai Călin este invitatul Andrei Sca sâmbătă asta, la ora 12, la radio. Mm -hmm. Abia aștept interviul. Mă uit și câștig, da. Ascult, ascult, și câștig. ascult și câștig. Iar astăzi, la 1 și un sfert, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, împreună cu superjurnalistul Vlad Petreanu, au avocatul diavolului. Da, inevitabilul subiect de săptămâna aceasta. Din nou, ofensiva pentru a ajuta corupții să evadeze din pușcării, prin intermediul unei legi votate în Parlament, de complicilor parlamentari. Vorbim despre ce s-a întâmplat săptămâna asta la Comisia Juridică, despre cum a fost pregătită eliberarea corupților și cum s-a întors PSD-ul după reacția publică. Și pornim de la ideea mai veche, deja uitată, dar cine știe, poate că valabilă, a organizării unui referendum pe teme... pe tema luptei împotriva corupției în România, pentru că am văzut că USR a cerut președintelui Iohannis să-și aducă aminte că are posibilitatea legală să organizeze un referendum pe tema asta. Da, stai că nu numai rău toată lumea s-a revoltat da. și am văzut mesaje peste tot. Poate că Ce face dea... președintele. Poate că ideea e veche, poate că nu mai e nimic de actualitate în ea, poate că din potrivă ar putea reveni, dar despre asta vorbim. Ce facem? Ne transformăm dintr-o societate de oameni preocupați de ale noastre, într-o societate de paznici ai Parlamentului? Ce e de făcut? Cum ieșim din problema asta? Ne apucăm de furat, Vlad. Cred că asta e soluția și atunci păi, avem și scăpare. Nu, că eu nu vreau să fac asta. Adică oamenii nu... Asta cu furatul nu e o soluție. Bun. Perfect. Avocatul diavolului, astăzi, la unu și un sfert, o ediție super interesantă. Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu ne oprim aici săptămâna asta. Dinu face plinul de culoare și astăzi, după ora 10. Noi avem multe, multe alte lucruri să vă povestim și să vă spunem luni de dimineață, de la 7. Super weekend! Toate bune!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 Soluția la provocările tale zilnice e aici Alege eficiența și funcționalitatea Indesit La EMAG ai până la 25% reducere la electrocasnicile Indesit Comanda acum de pe EMAG mașina de spălatrufe Slim Indesit Capacitate 5 kg clasa A plus Cu opțiunea Time la doar 699 lei EMAG online va fi simplu Dietă alimentare dezechilibrate Mese copioase Medicamente Alcool